Este elibera. un pas înainte către respectarea unor drepturi fundamentale, fundamentale ale omului și ale unor libertăți religioase. Aici sunt de, deci a, a, sunt de acord cu dumneavoastră. A doua mare problemă care s-a ridicat pe care n-am apucat să o discutăm aici -a -a este legat de acest cod de bare. Există mai multe tipuri de cod de bare însă s-a impus de multă vreme folosirea codului de bare EAN 13 care include uh, acest pecete, acest sistem de referință cu 666. Și care, din punct de vedere creștin, este inacceptabil. E, este ca și când noi am silit pe evrei, de exemplu, să poate crucea pe pașaport sau alt semn care să fie jignitor pentru ei sau pe musulmani sau pe budiști. Am e inacceptabil. Că se poate rezolva și povestea cu codul de bare, pentru că deja codul de bare e depășit. Codul de bare nu se mai folosește pe scară largă, deja din de ce în ce mai puțin, dar să vorbesc cu băieții să schimbe cifrele invers, că merge și pe matrice de 999. O altă soluție foarte deci bună. Deci nici față că aici în, în electronică sunt profesor. Mă mulțumesc el. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, weekend plăcut, ne revedem lui. Dați-mi inițiativa legislativă.